Розділ другий Мельників син від'їхав. Він довго не приїжджав, ходив до школи і багато вчився, виріс, подорослішав із мужнів. На верхній губі у нього показався пушок. До міста було далеко їзда туди й назад коштувала дорого. Тому ощадливий мельник тримав сина у місті довгими роками, зимою і літом. Син весь час читав і вчився. Тепер він уже виріс. Йому виповнилося десь 18-20 років. І ось одного разу навесні, обіді, він зійшов з пароплава на берег. У замку підняли стяг з приводу повернення сина власника, що також прибув на канікули на тому самому пароплаві. За ним прислали екіпаж до пристані». Йоганнес привітав власника замку, його дружину і Вікторію. «Яка гарна виросла Вікторія!» Вона не відповіла на його вітання. Він іще раз зняв капелюх і чув, як вона спитала в свого брата. «Слухай, дітлеве, хто це вклоняється?» Брат відповів. «Це Йоганнес, Йоганнес Міллер». Вона знову звернула на нього свої очі. Та тепер він вирішив, що досить з нього поклонів. Екіпаж покотився дорогою. Йоганнес пішов додому. Господи Боже, якою смішною й маленькою здавалася йому його хата. Він не міг випростаним пройти у двері. Батьки зустріли його з розкритими обіймами. Його опанувало сильне хвилювання. Все було таке зворушливе і миле. Батько і мати постарілі й добрі зустріли його. Одне за одним подавали йому руку й вітали його зі щасливим прибуттям. Ще того вечора ходив він навкруги й оглядав усе. Був у млені, у каменоломні, навідався до місця рибної ловлі, з дугою прислухаючись до знайомих птахів, що вже звивали гнізда на деревах. Він попрямував до величезного мурашника в лісі. Мурахи зникли, мурашник спорожнів. Він розгріб його, у ньому не було жодних ознак життя. Бродячи усюди, помітив, що панський ліс значно вирубано. «Опізнаєш старі місця?» – жартом запитав батько. «Зустрів своїх старих дроздів!» «Не все я пізнав. Ліс вирубаний». То панський ліс, відповів батько, не слід нам рахувати його дерева. У кожної людини може виникнути потреба в грошах, а панові треба було багато грошей. Проходили й проминали дні, а гарні дні, чарівні хвилини самотності, натхненні ніжними спогадами про дитячі літа, сповнені покликів до землі й неба, повітря і гір. Він йшов дорогою, що вела до замку Вранці вжалила його оса І в нього спухла верхня губа Коли він зустріне тепер кого-небудь То привітається і чим швидше прийде далі Не зустрів нікого У замковому саду побачив він жінку Коли підійшов ближче, то вклонився низько і прийшов повз То була дружина дідича він відчув, що його серце б'ється, як у минулі дні, коли він проходив повз замок. Пошана до великого дому, до численних вікон, до суворої благородної постаті дідича все ще жила в його крові. Він повернув до пристані. Несподівано зустрів Дітлева і Вікторію. Це неприємно вразило Йоганнеса. Вони готові ще подумати, що він йшов за ними. До того ж у нього спухла верхня губа, сповільнив в ходу, не знаючи, чи йти далі. Все-таки пішов, ще здалеку вклонився і ніс капелюх у руці, коли проходив повз. Вони обоє мовчки відповіли на його вітання і повільно пройшли мимо нього. Вікторія уперто глянула на нього. Її обличчя мало змінилося. Йоганн спрямував своєю дорогою до узбережжя. Його опанував неспокій. Його хода стала нервовою. Ні, тільки подумати, як виросла Вікторія. Вона зовсім доросла, краще, ніж коли-небудь раніше. Її брови майже зовсім зрослися над переніссям. Вони були схожі на дві тонкі смужки оксамиту. Очі стали темніші, темно-синього кольору. Повертаючись додому, виправ стежку, що проходила лісом далеко від замкового саду. Ніхто не сміє говорити, що він стежить за дітьми дідача. Вийшов на пагорб, знайшов камінь і сів. Пташки заливалися дикими пристрасними звуками. Манили, шукали одне одного, літали з гілочками в дзьобиках. Солодкуватий запах перегною, розквітаючої зелені, янелого дерева наповнював повітря. Він випадково натрапив на дорогу Вікторії. Вона саме йшла йому назустріч із протилежного боку. Його опанувала безсила лють. Він хотів би бути далеко-далеко звідси. Очевидно, тепер подумає вона, що він стежить за нею. Чи знову вклонитися їй? Може, краще було б дивитися в інший бік, до того ж іще в нього спухла губа. Та скоро вона підійшла ближче, він підвівся і зняв капелюх. Вона всміхнулася і кивнула головою. «Добрий вечір. Вітаю з приїздом», – сказала вона. Її вуста здавалося легенько затремтіли, але вона одразу ж заспокоїлася. Він сказав – Воно виглядає трохи дивно, та я не знав, що ти тут. «А вже ж ви цього не знали?» – відповіла вона. Мені несподівано спало на думку піти цією доріжкою. «Ах, а він сказав їй ти». «Довго будете тут?» – запитала вона. До кінця канікул. Він відповів їй на силу. Вона знову далеко відійшла від нього, одначе «Чого вона заговорила до нього?» «Дітлев каже, що ви такі талановиті, Йогансене. Ви пригарно склали іспити. Він говорить ще, що ви пишете вірші. Це правда?» Він відповів коротко і всміхнувся скривлено. «Так, зрозуміло, всі ж так роблять. Тепер вона, певно, скоро піде. Вона вже більше не говорить нічого». Чи чув хто таке, мене сьогодні Вжалила оса, сказав він І вказав на свою губу Тому-то у мене такий вигляд Ви довго не були тут? Осе вас не впізнають? Їй байдуже Чи його спотворила оса, чи ні Вона стояла і крутила На своєму плечі червону парасульку із золотою ручкою І ніщо інше не обходило її А проте він не раз носив на своїх руках Ту благородну панночку Я також не пізнаю ос Відповів він Колись раніше були вони моїми приятельками Та вона не зрозуміла Глибокого змісту його слів І мовчала Тоді він продовжував Я більше тут нічого не впізнаю. Навіть ліси вирубали По її обличчю Промайнув легкий трош Мабуть тому ви не можете тут складати віршів, сказала вона. А що, якби ви коли-небудь присвятили мені якусь поезію? Але ж ні, що я говорю. Ось бачите, як мало я розуміюся в тих речах. Стурбований і мовчазний, дивився він у землю. Вона сердечно глузувала з нього, виявляла свою перевагу і стежила за тим, яке враження викликають її слова. «Даруйте!» Увесь час проходив у нього не лише у писанні віршів. Він читав набагато більше, ніж інші. «Ну, ми ще зустрінемось. До побачення!» Він зняв капелюх і відійшов, не сказавши ні слова. Коли б вона лиш знала, що тільки їй присвячував він свої вірші. Усі, навіть той, в котрім писав про ніч і той, у котрім описував болотяного духа. Вона ніколи про це не дізнається. У неділю прийшов Дітлев і запропонував поїхати з ним на острів. «Я знову маю бути перевізником», – подумав він. На пристані походжали люди, убрані у святковий одяг. Все було спокійне. Сонце цілувало землю теплим промінням. Раптом здалеку долинули звуки. Вони доходили з води, з-за островів. Великою догою підпливав до пристані поштовий пароплав. На його палубі грала музика. Йоганнес відв'язав човен і сів біля весла. Він був у дивному, радісному настрої. То ясний день і музика з пароплава виткали перед його очима прозорий серпанок із квітів і золотої пряжі. Чому ж не підходить Дітлев? Він стоїть на березі і дивиться на людей і на пароплав, наче йому далі й не треба йти. Йоганес подумав я не буду довше сидіти біля весла. Зійду на берег. Нахилився, щоб розвернути човен. Раптом він бачить щось біле перед очима і чує плюскіт води. Відчайдушний, багатоголосий крик здійнявся на пароплаві і серед людей на березі. Багато руки очей вказало на те місце, де зникло те щось біле. Музика нагло урвалася. Миттю опинився Йоганес на тому місці. Він діяв зовсім механічно, без роздумів, без ясного рішення. Не чув, що мати кричала на пароплаві «Моя донечко!». Він не бачив жодної людини. Не вагаючись зіскочив, що вна і пірнув. Він зник під водою. Минула хвилина, було видно, як море клекотіло в тому місці, де він стрибнув, і всі зрозуміли, що він загинув. На судні тривало голосіння, і ось він виринув, дещо поволі, на кілька сажнів від місця нещастя. До нього кричали і показували, як божевільні «Ні, то сталося там, то було там!» І він знову пірнув. І знову млосна хвиля. На палубі безупинний крик матері й батька, котрі в розпачі ламали руки. Ще один чоловік скочив з пароплава, то був стерничий, що скинув сорочку й чоботи. Він прямував до того місця, де впала дівчинка, і всі з надією стежили за ним. Над поверхнею води знову показалась голова Йоганнеса, ще далі від місця катастрофи, як раніше, на багато сажнів далі. Його голова блищала на сонці, як голова тюленя. Було видно, що він із чимось бореться. Він плив на силу, одна рука в нього не працювала. За хвилину він взяв її в рот, стиснув зубами якийсь великий згорток, то була утоплениця. У вигуки подиву пролунали йому назустріч з пароплава із берега. Навіть стерничий і той – Почувши ці нові крики, вистромив голову з води й озирнувся. Врешті Йоганс дістався човна, що його відбило геть. Він поклав в нього дівчинку, а відтак заліз сам все це діялося зовсім механічно. Люди бачили, як він нахилився над дівчинкою і буквально розірвав її одяг на спині. Відтак схопив весла і дуже швидко почав гребти у напрямі пароплава. Коли утопленицю взяли і винесли на палубу, всі підняли гучне, радісне «Ура!» на честь рятівника. «Як вам спало на думку шукати її так далеко від місця, де вона упала?» – спитала його. Він відповів. «Я знаю дно. А крім того, тут є підводна течія. Я це знав. Якийсь добродій протискається на край пароплава. Він блідий, як смерть». Розгублено всміхається, на його віях блищать сльози. Ходіть на пароплав на хвилинку. кличе він вниз. Хочу подякувати вам. Ми так дуже зобов'язані вам, лиш на одну хвилинку. І добродій знову відходить блідий у сльозах з дивною посмішкою. Дверця та пароплава відчиняються, Йоганес виходить на палубу. Тут залишався він недовго. Лиш подав своє ім'я та адресу, якась жінка обійняла його, цілого мокрого. Блідий, розгублений добродій, сунув йому в руку свій годинник. Йоганнес увійшов в каюту, де два чоловіки порилися над утопленецою. Вони сказали, «Тепер вона приходить до тями, пульс б'ється!» Йоганнес глянув на бідолашну. То була молоденька русява дівчинка в короткій спідничці. Її одяг був зовсім порваний. Потім хтось надів йому капелюх на голову і його вивели. Не пам'ятав, як опинився на березі і витягнув човна, чув, як ще раз кричали ура, і, коли пароплав рушив, урочисто заграла музика. Хвиля розкоші пройняла його, він усміхався, ворушив вустами, але не говорив нічого. «Значить, сьогодні прогулянка не вдалась», – сказав Дітлев. Він не був задоволений. Надійшла Вікторія. Вона підступила до нього і сказала швидко. «Ти збожеволів! Йому ж треба йти додому й переодягнутися. Йоганес швидко попрямував додому. В його вухах дзвеніла ще музика і гучні вигуки «Ура!». Сильне зворушення навпинно гнало його все далі і далі. Прийшов пов свою хату і завернув через ліс до каменоломні. Тут знайшов він собі затишне місце, де припікало сонце. З його одягу йшла пара. Він сів. Шалена, радісна тривога змусила його знову піднятися і блукати по тих закутках. Як він переповнений щастям! Упав на коліна і гарячими сльозами подякував Богові за цю днину. Вона стояла там внизу. Вона чула крики «Ура!» Йдіть додому, й переодягніться!» – сказала вона. Він сів і довго сміявся, охоплений захоплюючою радістю. Так вона бачила, яке діло він звершив. Вона з гордістю стежила за ним, коли він виринув з утопленецею в зубах. «Вікторіє!» «Вікторії! Коли б вона знала, що кожної хвилини він належить їй? Він хотів би бути її слугою і рабом, і своїми плечима мостити їй дорогу. Він хотів би цілувати обидва її маленькі черевички, тягти її коляску, в холодні дні накладати дрова до її печі. Він палив би в печі позолоченими полінами, Вікторії!» Озирнувся. Ніхто його не чув. Він був на самоті, сам із собою. Тримав ще в руці дорогий годинник, він цокав і йшов. Дякую, дякую за цю прекрасну днину. Він гладив мох на камінні і опалі гілки. Вікторія не всміхнулась до нього. Ні, це не було її звичаєм. Вона тільки стояла на пристані, ніжний рум'янець вкривав її лице. Хто знає, може вона погодилася б взяти той годинник, якби він дав їй його. Сонце схилялося, тепло зменшувалося. Він відчув, що весь мокрий. І він, легкий як пір'їна, побіг додому. У замку були гості, що приїхали з міста. Танці й музика. З круглої вежі день і ніч цілий тиждень майоріла корогва. Треба було звозити сіно з сіножатий, та коні увесь час возили гостей, і сіно стояло в полі. Стояли великі смуги нескошених лук. Всі порубки стали на цей час візниками й перевізниками, а сіно стояло і гнило. А музика усе грала у жовтій залі. Старий мельник зупинив свій млин і замкнув хату на ті дні. Він став досвідченіший. Раніше траплялося, що веселі панечій цілою юрбою Находили його млин і влаштовували собі всякі пустощі з його зерном До того ж ночі були теплі, ясні, а вигадкам не було кінця Колись раз, ще в своїх молодих літах Багатий камергер приніс був власноруч у кориті до млина Цілий мурашник і тут його поставив Тепер камергер уже постарів але його син Отон деколи з'являвся в замку і розважався найдивовижнішими способами. Про нього багато розповідали. З лісу доноситься тупіт копит і крики, то їхали верхи молоді панечі, а коники у власника замку були гладкі й буйні. Вершники під'їхали до Мельникової хати, застукали своїми батогами і хотіли в'їхати всередину. Двері були дуже низькі. Але їм таки забаглося в'їхати. «Здорові були! Як це маєте?» – закричали вони. «Ми хотіли вас привітати!» Мельник принизливо сміявся над тією вигадкою. Потім вони позлазили з коней, прив'язали їх і пустили млин у рух. «Київ порожній!» – закричав Мельник. «Ви зіпсуєте млин!» Серед сильного шуму ніхто не чув його слів. Йогансене, закричав мельник з усієї сили у бік каменоломні. Йогансен прийшов. «Вони мені млин знищать!» закричав батько, показуючи на паничів. Йоганес поволі підійшов до товариства. Він страшно зблід. Жили на його скронях набрякли. Упізнав Оттона, сина Камергера, що був вдягнений у кадецьку форму. Крім нього було ще двоє інших. Один з них усміхнувся і вклонився, щоб усе залагодити Йогансен не кричав, не кивнув, лише йшов далі Він звертається просто до Оттона У ту ж мить бачить він двох жінок в амазонках, що виїжджають з лісу Однією з них була Вікторія Вона у зеленому вбранні для верхової їзди, а під нею біла кобила із замку Вона не зіскакує Сидить далі і стежить за всім питальним поглядом. Раптом Йогансен змінює свій шлях, повертає в бік, виходить на греблю і відкриває шлюз. Шум повільно вщухає. Млин зупиняється. Отон закричав Ні, хай млин іде. Нащо ти це зробив? Кажу тобі, хай млин іде. То ти пустив млин у рух? запитала Вікторія. «Так!» Відповідає, він сміючись. «Чому він має стояти? Чому не має йти?» «Тому що він порожній», – відповів Ягане, задихаючись, і глянув на нього. «Розумієте, млин порожній». «Чуєш? Млин був порожній», – знову сказала Вікторія. «Звідки я міг це знати?» – спитав Отон і засміявся. «Питаюся, чому він був порожній? У нього не було зерна?» Сідай краще на коня. перебив йому один з товаришів, щоб покласти цьому край. Вони сіли на коней, один з них виправдовувався, поки від'їхав. Вікторія була остання. Від'їхавши кілька кроків, вона розвернула коня і повернулася знову. Будьте такі ласкаві, попросіть вибачення у свого батька, сказала вона. Було б більш доречно. Якби це зробив сам кадет?» Відповів Йоганнес. «Так, зрозуміло. Та в нього завжди стільки вигадок. Давно це я вас бачила, Йоганнесе?» я Глянув на неї, прислухаючись, чи справді так він почув? «Хіба забула вона ту неділю, його великий день?» Він відповів. «Я бачу вас на пристані в неділю?» «Ах, так!» сказала вона одразу. Подумайте, як гарно, що ви могли допомогти стерничому витягти дівчинку. Ви ж знайшли її. Він відповів коротко і сухо. Так, ми знайшли дівчинку. Або, може, говорила вона далі, немов їй спало щось на думку. Це склалося так, що ви самі. Ну, та це все одно. У будь-якому разі, я сподіваюся, що ви передасте вітання вашому батькові. «І перепросите Добра ніч!» Вона, всміхаючись, кивнула йому головою, стягнула повіддя і помчала. Коли Вікторія зникла, Йоганн спішив у ліс, розгніваний і неспокійний. Він зустрів Вікторію. Вона сама одна стояла біля дерева, припала до дерева і ридала. Вона впала, поранилася – Підійшов до неї і запитав, «Вам що-небудь сталося?» Ступила крок вперед, розвела руки, і осяяна глянула на нього. Потім зупинилася, опустила руки і відповіла, «Ні, мені нічого не сталося. Я злізла і пустила коня вперед. Йоганесе, ви не повинні так дивитися на мене. Ви стояли над ставом і дивилися на мене». Чого ви хочете? Він пробурмотів. Чого я хочу? Не розумію. У вас такі широкі долоні, сказала вона і несподівано поклала свою руку на його. Така широка долоня. І ви такі засмаглі, смагляві, смагляві. Він зробив рух, хотів узяти її руку. Та вона поправила одяг і сказала Ітак. Мені нічогісінько не сталося, мені просто забаглося пішки піти додому до праніч.